Korinflilərə ikinci Məktub 13. Fəsil Bu, yanınıza üçüncü gəlişim olacaq. Hər iddia iki, yaxud üç şahidin sözü ilə təsdiq edilsin. İkinci dəfə yanınızda olanda, keçmişdə günah işlədənlərə xəbər verdiyim kimi, indi uzaqda olanda da, onların və başqalarının hamısına xəbərdarlıq edirəm ki, yenə yanınıza gələndə, Onların heç birini cəzasız qoymayacaq. Məsihin mənim vasitəmlə danışdığına dair istədiyiniz sübut budur. Məsih aranızda zəifliklə deyil, qüdrətlə fəaliyyət göstərir. Çünki o, zəiflik içində çarmıxa çəkildiyi halda Allahın qüdrəti ilə yaşayır. Biz də onda zəyifik amma sizin xeyriniz üçün onunla bərabər Allahın qüdrəti ilə yaşayacaq. Özünüzü yoxlayın və iman yolunda olub-olmadığınızı bilmək üçün sınaqdan keçirin. İsa məsihin daxilinizdə olduğunu başa düşmürsünüz mü? Yoxsa sınaqdan keçmirsiz. Ümid varam, bizim sınaqdan keçdiyimizi başa düşəcəksiniz. Allaha dua edirik ki, pis iş görməyəsiz. Bu bizim sınaqdan keçməyimizi göstərmək üçün deyil, sınaqdan keçməyənlər kimi olsak da, Sizin yaxşılıq etməniz üçündür. Çünki həqiqətə qarşı heç nə edə bilmərik. Nə etsək, həqiqət uğrunda edirik. Biz zəyif, sizsə güclü olanda sevinirik. Bərpa olunmanız üçün dua eləyirik. Bunları sizə uzaqdan yazıram ki, yanınızda olanda Rəbb-in yıxmaq üçün deyil, inkişaf ettirmək üçün mənə verdiyi səlahiyyəti şərt şəkildə istifadə etməyə məcbur olmuyum. Nəhayət, ey qardaşlar, sevinin. Bərpa olunun. Təsəlli tapın. Həm fikir olun. Sülh içində ömür sürün. Məhəbbət və sülh qaynağı olan Allah sizinlə olacaq. Bir-birinizi müqəddəs öpüşlə salamlayın. Bütün müqəddəslər sizə salam göndərir. Rəbb İsa Məsihin lütfu, Allahın məhəbbəti və müqəddəs ruhun şərikliyi hamınıza yar olsun.